الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم وسلم كثيرا رياليه الذين آملوا تقولوا حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نقول شكو الله سبحانه وتعالى بأهواليه Neka je sva hvala i neka salavat i selam našega poslanika Muhameda sallallahu ta'ala alayhi wa sallam na njegove časne sahabe i sve oni koji slijedi pravi put do sudnjeg dana. Hvala Allahu dželle šanu još i danput koji nam je večeras moguće da se ovdje okupimo u ovom blagoslovljenom i odabranom danu, to je ponedjeljak, odnosno izakašama kao što znamo da je ponedjeljak. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam omogući da se okoristimo od ovih hadisa koje budemo čuli i komentirani. Došli smo do 85. hadisa koji također govori vezane za uh, prošlu temu, to je viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači samo da podsjetim, prošli put smo ono govorili uh, o poslanikovom viđenju Allaha namirađu i razmojlaženju Leme ok tog pitanja. I rekli smo da su ovi dokazi hadisa, odnosno sunneta i Kur'ana na strani onih koji kao da poslanik alaihissalatu wasalam nije vidio Allah na mirađu, iako, uh, iako dobar dio Leme smatra također da ga je vidio. Hadis an ebi Musa radijallahu anhu kal, qame fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam i bi bihamsi kalimatin fekale, إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي روايه ان لو كشفه لا احرقت شفحات وجهي من ذهى اليه بصره من خرف ابي موسى رضي الله عنه يراكو Jednom prilikom je Allah u poslanih sallallahu alaihi vseleme ustao između nas govoreći nam o pet stvari. Rekavši Allah zaista ne spava i njemu nije potrebno da spava ili njemu nedoliko je da spava. On povećava i smanjuje na fakvu. Njemu se dižu noćna dijela prije dijela koja se urade sljedećeg dana i danjska dijela prije dijela koja se urade sljedeće noći. Njegov zastor je svjetlo, nur, a u drugoj predaji se kaže da je vata. Kada bi ga otkrio ljepote, njegova lica bi spalila sve do čega doprije njegov pogled. Ovaj hadis također govori o viđenju Allaha Subhanahu wa ta'ala i oni koji zastupaju mišljenje da poslanik alaihi sallatu wasallam nije vidio Allaha na mirađu, uzmaju također i ovaj hadis. Uzimaju i ovaj hadis i kažu da Allaha nika, niko ne može vidjeti na ovom jedunjalku ovim ljudskim vidom, ljudskim očima i da je to nemoguće, jer kao što se u ovom hadisu spominje, kaže kada bi ga otkrio ljepote njegova lica bispavala sve do čega do prije njegovog pomla. Prema tome uzvišeni Allah subhanahu wa taala po mišljenju većine islamskih učenjaka ne može se vidjeti na ovom svijetu. Ono što se izuzima jeste Allahovo viđenje na ahiretu, a o tome ćemo govoriti u hadisima, u hadisima koji slijede. Uzvišeni Allah ne spava i njemu ne dolikuje da ga obuzima san ili drijemež, jer to je osobina stvorenja, osobina stvorenja koja nedolikoje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, jer takva osobina ona podrazumijeva gubljenje osjećaja, gubljenje osjećaja, a to Allahu nedolikoje. Allah je čist od toga da gubi osjećaj i da gubi ovaj kontrolu nad svojim stvorenjima, pa makar na jedan moment. Ta, to, ovo se također spominje i u ajtru aj, aj, kursiju, jel kada učimo jel, ta, hudu sinatum, jel, ne, ne uzima ga ni, ni drjemež, ni san. Allah je uvijek godan i prati i nazire svoje stvorenje. Malo jednu digresiju, znači inače kad a, munje i grmljavina su Allahovi znakovi također, znakovi Allahovi moći, i kada se dešavaju treba to da budi u dušama vjernika sa prema Allahu i treba i da učeđo koju nada se da znate subhanallahu bi shabihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min on povećava i smanjuje na fakt. neki kažu da se ovo i hadisu yahqidu al-kista wa yarfa' da uzvišen je Allah, kad se spominje Krist, misli se na vagu, na mizan, na mizana koju se vagaju i na koju će se vagati ljudska djela, pa će, pa će se ta vaga podizati i spuštati u zavisnosti od ljudskih djela. Njegov zastori je nur, svjetlo, a u jedno u drugoj predaju se spominje na. Mada jače ova predaja se spominje nur ili svjetlo. I poslanik ali su samo se vam onoj predaji kada je upitan jel li vidio Allaha, pa je rekao kako da ga vidim. Sve svjetlo, sve je nur, nije mogao da ga vidim. 86. hadis, ovaj hadis je malo podruži, pa ćemo ga pročitati samo na našem jeziku prijevodu. I on direktno govori o vidjenju Allaha na sudnjem danu. Ashabi Rasula s.a.v su često razmišljali za razliku od, od muslimana poznih ili kasnijih generacija, pa i nas koji smo uh, obavjeni, koji smo zagrljaju ovoga svijeta i rijetko mu se odupiremo i rijetko mu se odsvgnemo iz njegovog zagrljaja pa da, da razmišljamo o onome svijetu, jer to razmišljanje i jeste preče i ono je prioritet u našem životu. A sarisu pitalo čestu sanikala i slatusa i životu na hiretu pa su kaže u ovom hadiskoj pre svega burere da burere na detalno je Hreje, Hreje, rekao neki ljudi su upitali Allahu posanika sallallahu alejhi ve sellem Allahu posanik sallallahu alejhi ve je tada upitao Da li se gurate odnosno da li da li vam je teško noću kada vidite pun mjesec ili da li se sporije to vezuje s njegovim viđenjem to jeste bez obzira koliko ljudi bilo na zemaljskoj kugli ako je pun mjeseca, sad je ovaj dan nakon mjesec a sad ovih dana pomjeseci celi mogu ga svi vidjeti ne moraju se gura da ga vidi znači on je vidljiv svima kao, kao što je pun mjesec vidljiv svim stanovnicima zemlje kada je pun jeli. tako je tako će uobičajeno alat biti vidljiv svim Jeli, na sudnjem danu i neće se gurati, neće praviti gužb od toga. Oni su odgovorili ne guramo, to jest ne sporimo se o tome lahoposnaniče. Da li se gurate ili sporite kada gledate sunce, kada nebo vedno? Tako ćete vidjeti Allaha na sudnjem danu. Tako ćete vidjeti Allaha na sudnjem danu. Allah će na sudnjem danu sakupiti ljude i reči. Ko bude obožavao nekog drugog, to jes mimo Allaha, Neka sada slijedi, pa će ko bude obožavao sunce slijediti ga, ko bude obožavao mjesec slijediće ko bude obožavao šeitana slijediće ga. Nakon toga će na pozornici ostati samo ovaj umet u kojem će biti i lice mjeri. Tada će im doći Allah džemršanogu, ali u liku koji ne poznaju. Reći će im, ja sam vaš gospodar. Odgovori će, utječi sa se Allah tebe. Ovo je malo, ako počitamo, može biti sporno razumijevanje ovog dijela. Kaže, Allah će im se pojaviti u liku koji ne poznaju. To jeste, kako kaže komentator u Hadisa, Allah će dati da, da dođe melek, lik Melek kao iskušenje vjernicima na taj dan. Pa će oni vjernici, s obzirom da su poznavali sifate, Allaho i svojstva, prepoznati da se ne radi o stvoritelju koji nije ničemu sličajno. Nego će znati da se radi u nekom stvorenju, pa će kazati znači da to nije Allahov lik. Pa će kazati utječemo se Allahov od tebe, nićemo ostati na ovom svijetu sve dok ne dođe naš gospodar. Znači on će biti ubijeđen nosom sipata i znači da se radi o svojstvima, prepoznaći nekada svojstva stvorenja u tom lipu koji, koji će im se pojaviti. Kaže kada on dođe mi ćemo ga prepoznati. Evo je potvrda toga. Poslije toga će mala doći u liku koji poznaju pa će im reći: "Ja sam vaš gospodar." Reći će ti si naš gospodar i slijedećeg. Tada će Allah lako poznati, odnosno kako će ga poznati? Kako će ga poznati? Kažu komentatori da će znači Allah na eh, po našom rogayta lese misli hişey Znači Allah on ničemu ne sličan i ništa nije kao on. Znači na osnovu života i iskustva na ovom svijetu kada im salat pojavi svemelji kada ga vide znači da je to Allah jer ni ničemu sličan. Na osnovu toga ni ničemu sličan. Kaže i poslije toga će mala dušo liku koji ih poznaju pa će im reći ja sam vaš gospodar reći ti si naš gospodar i slijedi čovjek tada će se postaviti sira čukrija iznad jehenema ja i moi umećemo biti prvi koji će preći da da niko ništa ne neće govoriti osim posanika znači zbog straha i i, i zemni na ta finih momentima njihova doba će toga dana biti to je dova posanika bože spasi spasi i celim u jehenemu su željezni kuke kao veliko trmne drveta zvanu Sa'dan. Jeste li vidjeli drvo Sa'dan? Jesmo lao poslaniće govorili su. Rekao je te kuke su kao trnje Sa'danovo, ali njihovu valičinu ne zna niko osim Allaha. Povlažit će ljude prema njihovim dijelima. Od njih će biti vjerniji koji će njegova djela zaštititi, a i oni koji će kaznu opusiti pa se spasiti. Ova nišće na ovaj, znači, kada venici budu prazni silačupiju od đednika biće oni koji će padati u vatru neće imati dovoljno zaštite od svojih djela pa će te kuke djelak platiti i biće na završčiu đjengel spivati znači iskusiće đjengelsku vat pa će spasiti kada Allah završi obračun s ljudima i tjedni da svoju miloću izvede iz vatre koga želi tada će narijediti melekima da izvedu iz vatre svakog ono ko nije činio širt i kome želi da se smiluje. One koji su izgovarali la ilaha illallah, melek će prepoznati u vatre. Kako će ih prepoznati? Ovo su ovo jedan od, od prelijepih hadisa, prelijepih hadisa koji opisuju te ovaj, prizore na subnina, kao da ih, ih vidimo. Kaže, prepoznaću i meleki, one koji su izgovarali la ilaha illallah, Ali Alpočem će i poznat. Taže prepoznaje i po tragovima sećdini. Je čovatre se goriti sve osim tragova sećdini. Misli se neki pisac slučajno skazao je tu samo lice, neki da su da su o djelovi tjela koji su učinili sećdju, jeli to su ruke, lice odnosno čelo, nos, koljena i prsti odnosno stopalo. Malići će ih prepoznati ali na nje će se tada posuti voda života pa će im izaći tijela kao što seminja klija iz naru sa bujice. Odjedanom je omeno crlo pita na to je da će u jehennemu završiti mnogi, mnogi koji su sađrčinili mnogi koji su planjali. I to je jedna pouka jedno upozorenje za sve nas da se ne nadamo da se ne uzdamo samo u svoj namaz. Da se ne uzam samo uto, da nam ne, ne ostane odvjerije samo nama, pa da se on njega uzda. Nego da pazimo na sva djela, da se čuvamo harama, posebno harama koji se odnose na tuđi hak, a ljudski hak, ne samo na znači ne samo na hak prema Allahu, nego na tuđi hak, pitanje nepravde i pitanje zuluma e, na azulom obuhvata mnoga dijela, jel'i nanošenje štete drugima i tako dalje. Da pazimo na hak roditelja, na hak komšije tako dalje. Sve ste stvari koje čovjeka mogu, ako ne pazi na njih, mogu ga upropasiti i budnuti u džehennemu. Jer ono što čovjeka kada čita ovaj hadis plaši jeste da će biti dosta ljudi u džehennemu koji su sve sučinili, pa će upasti u džehennemu. I onda se postavlja drugo pitanje, šta je ono da su onima koji nisu nikad učinili? Šta je sa onima koji su samo padali na sećdu za Bajdan? Jednom u dvaku godišnje ili koji samo padaju na sećdu uz vrijeme uh, džume i hranju džum? Ili ko, oni koji padaju na seđdu kada im neko umre, pa dođu, paneju roditeljima ili rođacima, paneju na lazu koji zatekne vikinja ili neki namaz, bakrano. zaista su ovo hadisi koji trebaju da nas zabrinu i da ozbiljno razmislimo o ovim prizorima koje ćemo svi doživjeti. Najbolja najbolja povuka i povuka je da zamislimo sebe ovim momentima. Ovim momentima sirat čuprije, okupljane ljudi, posanici, svi na jednom mjestu dolaze, prelaze k sirat čuprije, tako je. Kad i najniži se tada posuti voda života, pa će im izlaziti tijela kao što je sjeme, kao što su sjeme kakija iz znanoca puiće. Nakon toga će alat konačno završiti obračun obračun s ljudima. Ostaće jedan čovjek okren svojim licem prema vatri. To će biti posljednji đehnem dž, pa pa to posljednji koji čuči u On će reći gospodaru dali moje lice od vatri jer me je uistinu njen vjetar zatroval, urezilio i propastio, njen plamin i sagorjevanje i grućina su me spalili, zatim će moliti Allaha koliko to Allah tjedine. Nakon toga će uzmišljeni Allah reći, ako u dovoljnjem tvojom volbi hoćeš li obećati da nećeš tražiti ništa drugog. Tada će čovjek reći, obećavam da nećeš tražiti ništa drugog. Allah će tada ispuniti svoje ugovore i objećanja koliko htjedne i udalje će mu lice od vatre. Kada se čovjek nakon toga okrene dženetu i ugleda ga zašutječe koliko to Allah htjedne a zatim će reći gospodar približi me do dženetskih vrata. Čovaj zadnji dženetlja koji ću uči u dženetu. Prvo će traži da ga Allah udalje od vatrje, da ga spasi vatre. Ne razmišlja o dženetu njegovim blagodnostima. Pa ga Allah spasi i kad vidi dženeske blagodati neće moći dođeti, onda će je iako je obećao da neće, pita će Allah, molće da mu Allah, jeli, da mu da od ti blagodati. Go, tada će reći Gospoda, bliži me do dženeske vrata, Allah će ga tada upitati, zar ti, zar ti nisam dao sve što si tražio i zar mi nisi obećao da nećeš ništa više tražiti od onoga što sam ti dao. Jadan li si čovječe koliko si samo vjelo man. Čovjek će reći gospodaru, pa će se umiljavati Allahu sve dok mu Allah ne rekne obećavaš li mi, ako ti to dadne im da više ništa nećeš tražiti, reći će neću tako mi tvoje veličanstvenosti. Allah će tada udovoljiti njegovoj molbi i dovešće ga do džennetskih vrata. Kada dođe do džennetskih vrata, otvorit će mu se, se džennet, pa će vidjeti njegove ljepote uživanja. Tada će zašutjeti koliko Allah tjedni a zatim će reći gospodaru, uvedi me u džene. Allah će mu tada reći, zač se nisi obavezao i dao obećanje da nećeš ništa više tražiti nakon onoga što sam ti dao. Jadani si čovječe, koliko si samo vjeloman. Čovjek će tada reči gospodaru, ne učini da budem najnesretniji čovjek. Neprestano će moliti Allaha sve dok mu se Allah ne nasmije. Kada mu se Allah nasmije, reći će, uđi u džene. Inače Allah, Allaho usmije kao Allaho Allahova Allaho svojstvo je Allah u značinu Allahovog zadovoljstva tim čovjekom. A kome se Allah nasmije, to je znak da je, da, da je zadovoljan ime, da ga je obasuo svojim zadovoljstvom Rahmeto Milošu i da mu je oprostio. Kada uđe u džene tala ću mu reći želiš. Tražit će od Allaha i svoje želje, tako da će ga Allah posjećati na određene blagodati. Kada prestanu njegove želje, Allah će mu reći, sve što si poželio i još toliko. Koliko god poželi, Allah će mu kazati, još toliko. Ata ibn Jezid kaže, Ebu Sejd al-Hudri je sjedio, ne reagujući na hadijskoj, je prenio Ebu Kada je Vorejne citirao da je uzvišen Allah, Rekao spome, spomenutom čovjek u hadisu, i još toliko, Ebu Sejde rekao, i još toliko, deset puta, Ebu Vrejde. Ebu Vrejde rekao, ja sam zapamtio, samo imače će što ili još toliko. Ebu Sejde rekao, svjedočim da sam zapamtio da Lavo Posanika, s.a.v. njegov govor, imače što, još deset puta, toliko. Ebu Vrejde rekao, to će biti posljednji čovjek koji će uči u dženju. Vidimo, znači, uzvišen Allah subhanu wa ta'ala koliko će dati onom zadnjem dženeti koji uđe u dženet. U drugim predajama se navodi da će to biti, kao što ćemo doći do tih predaja, da će to biti pogastvo e, dunjalka i još toliko, jel deset puta, kao što se ovaj, navodi u predaji od Ebu Sejde, Hudrija, za razgode, Ebu Hreinine predaje. da se se bihadis govori o izlasku vjernika iz vatre odnosno izlasku u raj i da oni koji Allahu nisu činili širk nego su obožavali samo jednog Allaha samo jednog Boga Abu Said al-Khudri radijallahu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao stanovnici vatri koji će u njoj biti neće ni umirati ni živjeti Međutim, one od vas koji dospiju vatri zbog svojih grijeha ili je rekao pogrešaka, uzvišeni Allah će usmrtiti. Kada postanu ugalj, to je kada, kada izgore, jeli, tada će biti dozvoljeno za uzimanje ili šefar. One će tada biti dovođeni sve skupina po skupina pa, se, pa će biti razbacani oko dženeske ili u dženeske rijeke. Zatim će se reći o dženetlije, pospite ih vodom. Nakon toga će proklijati iz vode kao što izraste bobova sjemenka i znanusa bujice, nekod prisutnih reček kao da je postanji s.a.v. živio u pustinu. Ovaj hadis govori o konačnom izlasku uh, vjernika, muwehida iz džehennemske vatre, oni koji zbog svojih dijela i grešaka, o tome smo godli prije uh, zapadnu ili zasluže džehennem. Pa će određeno vrijeme govoriati u džehennemu, I kada postavimo kao ugalj, da nas Allah toga sačuva, kada postavimo kao ugalj, tada, tada će biti tek dozvoljeno za uzimanje šefata poslanikova, a znamo da je jedno od vrsta šefata poslanikova za uzimanje, za, da mu vehidi ili mu'mini koji su zapali u džahnem, da iziđu u džahnem. To je od vrsta šefata za uzimanje. Njih će Allah usmrtiti. Pa islamski učenjaci, Značenje Hadisa je da će nevijednici koji su zaslužili vječnih boravak u Džehennemu, da oni neće umirati, niti će živjeti normalnim životom, naravno u vatrisu, u gori, neće umirati, Allah im neće davati smrt. Za razliku od vijednika koji zapadnu u Džehennemu, Allah će usmrtiti nakon teških i nesnosnih bolov ove patnje, pa će izgubiti osjećaje. Izgubit će osjećaje i kada postanu kao uganj, jeliko, Allah će teda dozvoliti za uzimanje, pa će biti izvođeni. Meleki će ih iz džehennema, u skupinama i bit će razbacani po dženevskim rijekama, pa će biti posuti vodom i klijači kao bobova sjemljenka iz nanosa bujci. Znači ovdje, da zaklantimo tu razliku, vijednici i griješnici koje će Allah kazniti na onome svijetu, zbog toga što se nisu očistili na onome svijetu od grijeha i što nisu zaslužili oprosti rahmet na onome svijetu, oni će određeno vrijeme ostati u džendemskoj vatri zbog svojih grijeha, rekli smo, pa će izgubiti sve osjećaje i u takvom će ostati u vatri koliko Allah bude tiju. Kad izgubaju sve te osjećaje, onako usmrćeni posebnom smrću. Neki kažu da je to ona prava smrt da će umrijeti, A neki komentatori kažu da će izgubiti samo osjećaje kao onaj ko padne u neslijek stjeli. E onda će Jela izvesti iz džehendemske vatri pa će biti uvedeni u džene. To je vjerovanje akida, sunnete da veliki griješnici koji zapadnu u džehendemsku vatru da će nakon što odbori za te griješće što se očiste jer se nisu očistili na Dunjaluku Jelavu Milošću da će biti izvedeni konačno konačno i jehennema 88. hadis se kojeg govori o e, izlasku iz jehennema oni koji budu vjerovali Enes i Ibni mesud radijallahu anhu ga od allahov poslanika sallallahu alayhi wa da je rekao posljednji čovjek koji će ući u dženet je čovjek koji će malo ići, malo posjetati i malo čiga barka zahvaljati To se misli na one ljude koje će malo vatra dotači. Ne na onih koji će pastu u džehennem, koji su malo pregovorili, pa će izgorjeti tako da, nego onih koji će na sira čupri posrtati, padati, dizati se, malo će im vatra dohovaćati, ali oni će se izvlašiti, jel? Kaže, i malo će ga vatra zahvatati. Kad uspe izaći iz vatre, okrenući se prema njoj reći neka je slava onome koji me je spasio od teme. Allah mi je time ukazao počas koju nije ukazao nikada nikome. Bit će toliko sretan, ne znajući da su ga mnogi pretekli, da nisu vatreni osjet. bit će toliko sretan da se spasio te tog stravičnog prizora i te stražne vatreni. Nakon toga će mu se ukazati neko drvo, reći će gospodar, približi me ovom drvetu da hladujem u njegovu hladu i da pijem njegovu vodu. Uzvišenja Allah će reći sina Adenovu, moguće je da ćeš, ako je dovoljni tvojom obi, tražiti nešto drugo, još više a pa ja se stiče na ovom prijehodu. Čovjek će reći neću gospodarno dajući tako lavo obećanje da neće ništa više tražiti. Njegov gospodarno to neće zamjeriti jer on gleda ono na čemu se može na čemu se ne može strpiti. Nakon toga Allah će ga približiti tom drvetu i on će hladovati u njegovom hladu i piti vodu. Allah neće zamjeriti ovome čovjeku jer zna da se nad, ili na dženeckim blagodatima ne može čovjek strpiti. Pred njima čovjek se ne može strpiti da ne ih ne poželi i da ih ne zaželi. Zadim će mu se pokazati drvo koje je ljepše od prvoga. Reći će gospodaru, približi me njemu, da pijem njegovu vodu i da hladujem u njegovu hladu, ako mi to dozvoliš, ništa ti više neće tražiti. Allah će reći sine ademo zar mi nisi obećao da od mene nećeš ništa više tražiti? Tada će čovjek ponovo dati na obećanje, da neće ništa više tražiti ako udovolji toj molbi. Allah na Đilošanovu mu ni ovdje neće zamiriti jer on vidi ono na čemu se ne može strpiti. Zato Allah udovoljava i toj njegove molbi. Dovodi ga do tog drveta da bi u njegovu hladu i pio njegovu vodu. Nakon toga se čovjeku pokazuje drvo kod dženeskih vrata, a ljepše od dva prijedhodnaka. Sada će čovjek reći gospodaru, približi me ovom drvetu, da hladujem u njegovu hladu i pijem njegovu vodu, više ništa neću tražiti. Allah će reći, sine, a ne nisi obećao da ništa više neće tražiti. Čovjek će reći, jesam, ali gospodaru, daj mi samo to i ništa više neću tražiti. Gospodar mu i ovaj put ne zamiri, jer on gleda ono na čemu se ne može strpiti. Međutim, kada ga dovedi do tog drveta i kad čuje glasove dženeti, a reći će gospodaru, vedi me dženeti. Allah će reći sine, a ademo, šta je to što bi zaustavilo tvoje molbe? Jesi li zadovoljan da ti dadnem koliko cijeli dunja, ali još toliko? Čovjek će tada reći gospodaru, zar se i smijavaš sa mnom, a ti si gospodar svjetova? I Mesud se tada nasmijao i pitao, Za mene pitate zbog čega se smije. Pitali su zbog čega se smiješ. Rekao je ovako se nasmijao. Allahov poslanik sallallahu alajhi ve pa smo ga upitali: "Allahov zašto se smiješ?" Rekao je: "Zbog smijeha gospodara svjetova kada je čovjek rekao: 'Zašto se smijavaš sa mnom, a ti si gospodar svjetova?' Allah je tada rekao: 'Ja se ne smijam s tobom, ali ja šta god hoću mogu da uradim.'" Čova hadi se sretiča onom koji smo malo prije čitali, a govori o posljednjem čovjeku koji će ući u džennet i o vrijednosti koju će um Allah subhanu vatam dati. 89. hadis o debu Zubeira se prenosi da je čuo Đaravu ibn Abdullaha radijelallahu Anbu kada je bio upitan o burudu, a to je prelazak preko sira čuprije i iznad džahenevske vatri. Preko sira čuprije i iznad Ovdje sam mojla zdržati u ovim hadismama spomenje Sira Čuprija. Sira Čuprija je znači čuprija koja se postavlja iznad, iznad Džehenevske provalije. I okud toga postoji, znači, to je jedna od teme islamskog vjerovanja, postoji razmiraženje možda islamskim učenjacima. Nedavno sam čitao da su knjiženici muslimovani na ovim prostorima, kada su pisali o muslimanima i stanju muslimana, da su, recimo kao što je Mak Dizdar pa spominje, eh, oni su bili nadahnuti islamom, vrlo često, jer mnogi od njih, oni koji su bili priroženi veri, eh, nadarnuti islamom i njegovom duhovnošću. I ono kad Mak Dizdar kaže valja nama preko rijeke, valja nama preko rijeke, ovi to dok su u komunističkom vremenu tumačili na svoj način, eh, kad se nisu spostali da vam mislimo na siraču uprivu, Njegov, njegov, ovaj, njegova djela su bila nadabnuta islamom, islamskom duhovnošću. Mislio na sirat čupriju, valja na, preko rijeke. Mislići na tu dženinsku provalju preko sirat čupriju. Kaže, Džabir je rekao, nastupnjem danu ćemo biti iznad ostalih ljudi. Ljudi će nastupnjem danu biti prozivani po komirima i po onome šta su bile obožavali, sve skupina po skupinu. Nakon te prozivke doći će nam naš gospodar upitati koga čekate. Odgovorit ćemo naše gospodare. Znači prvo će biti prozivani oni koji su obožavali druge bogove. Prvo oni, pa idite za njima, Gdje oni budu završli i vičete, ćete u dženu. A ovi koji budu iskreni vjernici, oni će čekati. Nikoga od tih lažnih bogova, kumira i tabuta neće slijediti, nego će čekati svoga gospodara. I kada je Allah upita koga čekate, odgovorit će našoj gospodari. Reći će ja sam vaš gospodar. Odgovorit će da te vidimo. On će im se pokazati smiješeći se. Krenut će s njima i ga slijediti. Svakom od njih i vijedniku i lice mi će se dati svjetlo, nur. A zatim će ga slijediti. Na sirac upri iznad džehennema su željezne kuke i trnje. Obavljate u džehennem koga Allah odrije. Svaki će dobiti nuri svjetlost, da osvijeti sebi sirak šupru pri da može prijeći preko njega. Nakon toga su gasiti svjetlo za licimiramo na Afrike. Kako kažu jeli, komentatori, uh, ima ne svjetlo, a pošto je njovo svjetlo, iman, bio lažan, licimiran, ono će se izgubiti u onom momentu kada im bude potrebno. Kaže, vjenic će se spasti. Prva spašena skupina vijednika imat će lica kao puni mjesec, To će biti 70.000 ljudi kako i neće polagati račun. Zatim će slijediti oni čija svjetlost, čija je svjetlost je ona najsvjetlija zvijezda na nebesima, a zatim će ih a zatim će slijediti ostale grupe. Nakon toga će nastupiti za uzimanje šerfa, za uzimanje će trajati sve dok iz vatrene izađe svako onaj koji je rekao la ilaha illallah, jer će im srce bude koliko je ječmenovo zrno dobra. Zatim će se sakupiti u predvorju dženeta, pa će dženetlje po njima prskati vodu, nakon čega će se obnavljati njihova tijela, kao što rastu biljke posle bojice. Nestaće svaki trah vatre na njima, a zatim će tražiti sve dok njim se ne da koliko dunjalog i još toliko deset puta. Znači, ovo je predaja koja spominje dunjalog i deset puta. A ovdje ovim predajama predvori spominje se dunjalog i još toliko. E sad, kako spojiti, ovaj, s obzirom da se obje predaje spominju u muslimu, e, islamski učenjaci e, pretpostavljuju da, da se radi o tome da neki od ravija prenosla za hadisa nisu dobro ču. U svakom slučaju i Dunjaluk još toliko je izuzetno velika nagrada za ono koji će posljednji uči uđeniti. Imamo još dva hadisa, do poglave šefatu, pa ću mi ih pročitati. 90. hadis jezit Al-Fekir je rekao, činilo me jedno hariđijsko mišljenje, jednom smo u povelikoj grupi krenuli, s nijednom dobavimo hađu, a potom izađemo među ljude i širimo to mišljenje. Koje je to hariđi? je su znači ona koja se pojavila za vrijeme Alija radi Allahanhu i koji su uh, zastupali vjerovanje da, da veliki griježnik od ovoga umeta, Ako mu ne bude oprošteno, će vječno ostati u džehennama, gdje neće nikada izići u džehennama. To nije vjerovanje, jer su na te od džemata rekli smo da će veliki griješnici izići, kak tad, ako im ne bude oprošteno i džehennama, da će biti uvedeni u džehennet kao što potvrđuju to u predsjedni hadisi. Kaže, došli smo u vjedinu i zastekli ibn Abdullaha kako prenosi ljudima govora, lavo posanika, salallahu alaih sallam. Sjedio je nasnoj na stup, između ostalog Genemlija. Pitao sam pitao sam ga prijetio lav poslanika. Šta je o čemu govori Italaja i rekao: "Apena inne kemen tud hilinare fi kada zaite." Ono da koga ti budeš u vatru bacio, ti si večno sramotio. Kad god pokuša da zbog teškog jada iz nje izađu, biće mu vraćeno. Naču ona dva ajte navude i kao doka do svukstalo. Da će znači, večno ostati. Međutim ovo se odnosi na nevjediki Ova se odnose na nevjernike koji će biti a, do kraja poniženi i vječni će ostati vjeđeni. Prema tome, o čemu vi to govorite? Čabir je tada opitao, čitaš li ti Pura'an? Da, rekao sam, da li si da čuo za Mekam, Mekam Muhammedu, to jest poslanikova položaj koji će mu Allah darovati? Da, čuo sam, odgovorio sam. Rekao je, to je hvaljeni Muhammedu položaj, Koji će Allah izva, kojim će Allah izvoditi, izvaditi iz vatre koga bude htio. Zatim je opisao Sira Čupru i prelazak ljudi preko nja potom rekao bojim se da to nisam zapamtio, ali je sigurno rekao da će neki ljudi izići iz vatre nakon boravka u njoj, to jest izići iz vatre crni kao simsimove stabljike. Zatim će biti bačen u jednu od dženevskih rijeka u kojoj će se okupati izići iz nje bijeli kao papir. Počeli smo se preispitivati pre govoreći, nemoguće je da šejih, odnosno džabir, lažaj na lavo posanika. Oni su ja cijenuli, pa su pomisli, nemoguće je da lažaj ovim hadisom kojeg spominje. Vratili smo se s hađom. Niko od nas više nije, ni spominjao o haridžije. Znači oni su uh, odusteli od svoga stava i napustili sada haridžija. Svi smo se pokajali osim jednog čovjeka, ili kako je rekao Ebu Nuhayn. Rekli smo da ovaj stav Haridžija, da, e, i to imamo i danas među nekim li, nastranjim razumijevanjima i imamo ove stavove gdje smatruju da će e, veliki griješnici ostati vječno uđenjeno. I 90. hadis, završćemo Sanji, 21. E, Enes i bin Malik, krag Jalanu, prenosi da Allaho posanjih sallalaveseleme rekao iz Vartre će izaći četverica i bit će dovedeni pred uzvišenog Allaha, to jeste od onih koji, uh, koji su bili muhmini, jedan od njih će se okrijenuti reći Gospoda, kada si me izvao iz vatrije, nemoj me u nju ponovno vraćati, pa će ga Allah, pa će ga Allah spasti. I znači, ovaj zadnji hadis je tikkođer dokaz da će oni koji budu izvedeni, vjernis koji budu izvedeni iz džehennema, biti spavšeni vatrije i u se više neće vraćati. onju nju se više neće vraćati, za razliku od džehennemnija koji će vječno u njoj ostati ovi večeras završiram molim vas fino otala da nam povije trenutku piše ostance naših dobri djela i da ovo znanje i hadise koji smo čuli bude koristiti svima nam. Qul tauli hada wastaghfurlilakum fastaghfiru inahu qawl gafuruh.